Mondjuk a kejfejancsi nem kifejezetten az emberek és a halak viszonyát vizsgálja tűzi napirendre, etc. De attól még egy film. Jó reggelt, ma 2019. január 23-a szerda van és 5 perc elmúlott reggel 7 óra. Amit a közlekedőknek elsőként el kell mondani, hogy mind a hegyekben mind a síkságon havazik. Minuszok vannak, a hegyekben magasabbak, a síkságon alacsonyabbak,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 Tudják, ez a szokásos, itt ülök az autómban, ennyi éves vagyok, ezzel foglalkozom, ez jár a fejemben. Ehhez két telefonszámot ajánlok, 061 489 0999, valamint 0630 1161, bármilyen témában, de közben kivalatnám azt az illetőt, aki fogja magát és betelefonál. Ki lesz az első? Önnek egy e azt kérte, hogy ma délelőtt emlékeztesse rá. Nem, én arra kértem, hogy e-mailben emlékeztessem rá, csak most ezt a fölhívást is hallottam a telefonba, gondoltam, telefonálok Oké, rendben van. Ott arról volt hogy öt előtt. Jó, bocsánat. Annyi baj, csak minden konkrétan tudom, hogy miről van szó. Ön tudja, én tudom.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 Mint ha nem a régi volná, hol van a tűz, hova lett a mindig súvár régi láz. 06 és 0636771161. Itt ülök az automban, 51 éves vagyok és nem tudom.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 061 489 és 06-3677-1161, bármilyen témában. van. nélküle, te meg csak űsz, fáradtnak tűz, tovatűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek. Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Utazás. Most a vágyunk már megint új útra visz. induljunk el hát megint, gyere vele most, azt ígéret szerint, nagy lesz az út, de mi ugye még se várunk a vonatunk, ne kilodunk, újra szállt, régi láz, hogyha az a régi láz. tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk. Holnap fél nyolctól, nagyjából fél nyolctól, fél az tízig Foglalt vagyok, fél tíz után holnap elmegyek, holnap után pedig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 Hála Istennek már a kiderült, hogy illetve délutánra kiderült, hogy nincsen, nincsen nagy baj. De ez é. egy vérvétel által derült ki, vagy hogy tudsz kiderülni egy, e... egy -két ilyen rövid idő alatt amit... Nem, már négy, négy évvel ezelőtt műtöttek, és megint ugyanaz a baj, baj volt, mint ami a műtét előtt kellett volna. De hála Istennek csak megrántottam, meg illetve nagyon nehezetem emelkedtem. Egy kicsit büggyóta vagyok, mert nem, nem szabad nem és, és azért. Szóval nem, nem, nem kell emelhez mennem. Hogy... Szóval emlékeztette magát a test a múltra. Hát igen, igen de hála Istennek, most már nem, nem kell. És akkor hát a testvérem még sokszor megyek mert a mert a szobornő mamájára kell vigyáznom. Nincsen semmi baj, csak nem lehet egyedül hagyni. Két jön? És igen, igen, igen, jövök. Hétfőn este fél nyolc nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt voltlokájában, Bakács Filippov, önök meg én. Este fél nyolc a belépés ingyenes. a jó, jó reggelt! kívánok! Sziar Egy érkeztem haza Azóta hasmenésem van, de valahogy nem akarom, hogy megszűnjön. Olyan csodálatos volt az a nyolc nap. Mi a Jakartágot? Nyaraltam. Miért pont Egy nagyon kedves barátom meghívott magához, aki nagyon jó módban él. Na mesélj, hogyan tetszett erre a baráta?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 Igen, igen, igen. És az önök barátsága egyébként, az mit jelent az ő távol már, mint hogy nem így tél az elmúlt 38 évet illetően? Hogyan barátok? Mondhatnám azt, hogy majd, majd, hogy nem olyan a kapcsolatom, mint mondjuk magával, hogy a, a. gondolatait megosztja, és, és, és jó érzés hallgatni a gondolatait. A.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 a lüktetéssel. És most nem tud, mit kezdeni magával? Nem, nem, nem. Pont fordítva, nagyon sok erőt kaptam tőle, és hogy kinézek el, hogy mágikusan esik a hó, és egy héttel ezelőtt még a dzsungel közepén Jáva-szigetén vándoroltam, hát ez, ez valami elképesztő, és azt a flórát nem akarom magamtól elengedni, ami a beleim jelzik, hogy vég ott voltam. Ami azt jelenti, hogy vissza mi, mi visszamenne? Nem, abban nem vagyok biztos.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 Jó kérdés, de ezt nem telefonon fogom Oké, okay, akkor az a kérdés, tudomástól veszem, hogy egyébként se tudnék más tenni. Szóval, hogy ő mit érzékel abból, hogy a férje eltöltött egy hetet dzsakartában? Remélem boldog, mert, mert megpróbálom átadni azt, azt az élményt, amit, amit kaptam ettől az egy héttől. Nem volt mod rá, hogy jöjjön velem. Nagyon szépen köszönöm. Nincs a Nulle és 0636771161 Nagyon Nagy Nagy a kísértés, hogy elkezdjek beszélni, de az igazság az, hogy annyira más szeretnék csinálni, mint a tegnapi és a tegnap volt, hogy nagyon kicsi az esélye, hogyha önök nem telefonálnak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 061 hat és hat egy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 Ennyit szerettem volna, és ehhez kértem az önök segítségét, ami persze nem jó, mert ehhez nem kell segítséget kérni, de én most a konyhát biztosítottam, élelmiszereket, alapanyagot önöknek kellene hozni. Az egy másik kérdés, van a pillanatban azt kérdezik, hogy van-e itthon só, vagy a konyhában só, akkor természetesen minden van, koriander, só, amit akarnak,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 nem tudom micsoda, ami alapján aztán tudok irántuk érdeklődni. Ha ez csökken, akkor hazamegyek. megyek reggelt! Én is ezt mondtam. Ö, én Angliából hívom Angliából. Igen? Igen. Ö, azt szeretném mondani, hogy minden reggel Önnel ébredem. Mivel e, mikor megyek dolgozni, akkor e, mi készülődök, akkor önt hallgatom. És még közben is megbiciplál megyek, és akkor e, fülhallgatóval, oda nem érek a munkahelyemre, addig, addig szintén. Mióta van Angliában? Kilenc éve. Miért ment oda? A férjem akkor már itt volt öt éve. És öt évig távházasságban érted? Igen. És ez milyen volt? Érdekes volt, mivel mi gyerekkorunk óta ismerjük más hat éves korunk óta, és... Igen. És... Tessék? Semmit, csak nevettem, igen. Igen, hát lehet, hogy az érdekes, most 36 hat éves házasok vagyunk, és akkor az, az valahogy, nem tudom, jó most volt. olyan hogyan ismerkedtek meg? Egymás mellett laktak, vagy Mi?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 csütörtök és péntek szabadnak, úgyhogy egyébként a helyi kórházban dolgozom, ez egy hát ez egy ilyen debleten nagyságú város, ahol, ahol van egy hatalmas nagy kórház komplexum, és én ott dolgozom. Úgyhogy végig a folyóparton minden reggel a hatjuk azt. Megszokta? É, tessék? Megszokta?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 80 km északra, Tehát úgy közép-közép tájon. Önnek most mi Magyarország azon kívül, hogy ott született? Hú, csak a gyerekeim. Mennyi, mennyi időt telt el ahhoz, hogy egy ilyen mondatot tudjon mondani? Hm. Ez jó kérdés. Hát nem olyan sok. Nem olyan sok. Amikor már igazán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 Köszönöm, hogy meghallgatott, és nagyon szeretem a műsorát. És Én is nagyon szeretem reggel. a műsoromat, és benne önt. Viszont halásra. 061489, 0999 és 063677161.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 rákoncentráltunk minden egyes részletet. Tehát most tulajdonképpen arról van értetni. szó, hogy ön is hatása alá került saját magának. Igen, igen, igen, igen. Mert felidézett olyat a múltból, amit ilyen intenzíve, nagy nyilvánosság előtt soha se tett. Sőt, magamba sem, mert az ember ennyire nem gondol utána ezeknek a dolgoknak, amik már régen elmúltak. Ezt a beszél... Másik különlegesség Ezt... meg az, hogy igen? ő hasonlóan alapult mind a kettőnek a pályafutása, Mert?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 A 12 ez a kedvenc számom, én például innen Aha. mindig úgy megyek el, hogyha adódik a 741, 750, 804, 813, 822, 831, 840, aztán 840 és 90, 9 óra között nem nagyon tudok hazamenni. De, mi, de, mi, de azt árulj el nekem, hogy a rádió fogta meg, mert ezt a beszélgetést egyébként rádiótól függetlenül is lebonyolíthatták volna. Nem de de lebonyolíthattuk volna, de mind a kettő lótunk-futunk.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 Hát mivel most már a barátommal fogjuk tartani a, a, a kapcsolatot, Mert, hogy ez, ez egy olyan nem barát... jönni. Mikor beszéltek a rádióadást megelőzően utoljára? Hát ez az, hogy személyesen, gyakorlatilag nem, egy-egy üzenetet írtunk egymásnak Milyen barátság az, ami, nem, nem, nem, ami, ami egy de... helyen vannak és közben nem beszélnek?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 De minden esetre megtiszteltetésnek meg éreztem. Magyarul majd, történt valami egy rádióstúdióban, ami amihez hasonló az életben nem zajlott, miközben önök hát. barátok. Igen igen igen, igen, igen, igen, igen. És most remény van arra, hogy talán legyen hasonló élmény rádió adáson kívül is. Igen, és remélem lesz is, mert gyakorlatilag akkor esetleg a Tantusz is, hogy egy év múlva, 40 éves, éregységű találkozónak kell lennie, és hát az ember nem él benne, most így elhangzott, és, és azóta ez, ez is kavarok bennem. Nagyon szépen, köszönöm, hogy hívott. Viszont köszönöm. 061 489 0999 és 063677 1161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 Uh, nagyon szeretem a riportjait, nagyon uh, mélyen bennem maradt, amikor a Hobo-val készített uh, riport, amikor 30 éves volt, és hogy ahogy beszélt ön vele, és nem úgy beszélt, a, a többiek. Különleges, a, különleges a, a modora, különleges a kérdései. És hát az ele miatt? Hát az zene az óriás, és nagyon sokat nyertem öntől. És Ön, ki? ön ki? Én is kizsolt vagyok, egy egyszerű ember. Mint mindenki más köztük én. Igen.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 Ó, hát én a helyről lejöttem, még egy autót föl is akartam engedni, mert ahol én közlekedem, ott van egy ilyen, hát, ilyen 25-30 fokos á, dőlésülejtő, és azon azért nem minden autó jön föl, és nagyon fontos az, hogyha valaki lendületben van, akkor azt meg tudja tartani. Mutka egy pizza futárval, meg hihetetlen, hogy mit tudott művelni a Suzuki-jával, önök Suzuki, Suzuki megjelentést hallottak. De én általában megszoktam állni, mert ö, fönt van, lejjebb megy az ember, akkor nem fér el két autó, de nem élt ezzel a lehetőséggel az illető...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 Nem, mert én mindenben segítettem őt, és nem voltak uh, ambícióim soha. Nem. És amikor kirúgták, akkor, akkor füstek hozzá indoklást? Hát nyilván egy, egy nevetséges indoklás volt, egy anyagi okokból. Jó, ez tehát a elhangzott egy jó. bullshit, de akkor ezek szerint ez ami történt, ez nem nagyon volt elkerülhető, egész egyszer abból adódó, mert a másik szakmai féltékenysége nagy valószínűséggel semmilyen okból nem szűnt volna meg enélkül. E ez kellett megtenni ahhoz, hogy most olyan komfortosabban érezze magát. Azt hiszem, igen, illetve illetve még ami miatt talán fájdalmasabb volt, hogy külföldi tulajdonú cég a külföldi tulajdonos nem nagyon tudott erről a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 Egyedül viszi az, az összes... A gyerekek mit tudtak? De, Apa hova valós. ment? És minek? Miért? Hát a gyerekek, a gyerekek tudtak mindent. Hány évesek? Hát, hét és három között. Mit mondott nekik Van az anyjuk, vagy mit mondott nekik ön? Hát legink leginkább az, hogy... hogy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 Június 1-ére pápa csíksomjói látogatásának napjára is kiterjeszti a csíksomjói búcsút Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Fő megyei érseke, közölte az erdélyi romkat.ro portál. Az érsek körlevélben közölte, hogy a pápa látogatás napját is fogadalmi búcsúnak nyilvánítja, hogy ennek az eseménynek a zarándokai is eleget tehessenek az ősök fogadalmának. Emlékeztetett rá, hogy a pápalátogatás utáni szombaton, június 8-án tartják csíksomjón a szokásos pünkös szombati fogadalmi búcsú. Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő aláírta az új német-francia együttműködési és integrációs szerződést a németországi áhemben. A 16 oldalas, 7 fejezetből és 28 pontból álló megállapodást pontosan 56 évvel az Elizé szerződés megkötése után írták alá, amely megteremtette a történelmi megbékélés alapjait a két ország között. A német-francia barátsági szerződést 1963. január 22-én szignálta Konrad Adenauer és Charles de Gaulle a párizsi Elizé palotában. Az Ahen szerződés célja, hogy szorosabbra fűzze a német-francia kapcsolatokat a gazdaságpolitika, a kül- és biztonságpolitika, az oktatás, a kultúra, a kutatás és technológia, a klíma és környezetvédelem, valamint a határvidékek és a civil társadalmak közötti együttműködések terén. Magyar idő szerint kedd délután bejelentették a 91. Oscar-díj jelöltjeit, Sajnos az esélyesek között sem a Susottárs című rövidfilm, sem a Ruben Brandt a Gyűjtő című animációs film nem jutott a jelöltek közé. Így három év után idén először lesz olyan, hogy nem lesz magyar alkotás, aminek szurkolni lehetne. 2016-ban a Saul fia, 2017-ben a Mindenki című rövidfilm kapott Oscar díjat 2018-ban pedig a testről és lélekről című dráma kapott jelölést. 8 óra múlott 2 perccel 061489, 0999 és 063677161. Lehet, hogy én is átfogom programozni magam. Remélem, hogy akivel találkozom, az lehet, hogy ezek után meg elkérdezni kérdezni, odaére. Ez arra vonatkozik, hogy havazik. Most elmerülhetnénk abban, hogy vajon rigában, hogyha havazik, akkor megszűnik-e az élet, de mi nem rigában élünk. 0614890999 és 0636 hét Megtisztogatom ezt a Cédét. Nem biztos, hogy jó lett. De. 0 hat, és hat Ma a 2019. január 23. a szerda van.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 Öregöd. Jó reggelt. Jó reggel. meg azokra a kártyukra, mint a leptéri utot, mind a kerügetekük a hogy mi van a Budapest Rádióval? Hogy mi van a mivel? Hát, tervezett Budapest Rádióval. Semmi. Nem lesz. Abban az értelemben, ahogy én szeretném, nem. E, azt kell, hogy mondjam, hogy az összes partnerem, akiket megnyertem, egyet leszámítva, e, az úgy tűnik, ha jelleg a maximum. Ma nagyobb mértékben van érdeklődés arra, hogy együttműködjünk, de annak ne legyen rádiós vonzata. Amit persze bonyolult lenne elmesélni, és most nem is kezdenék bele, de, hát nem ez... Is így. de ez a helyzet. Tessék? Nem is értem így. Akkor a fantáziádra bízom, ezügyben nem tudok más mondani. Ezek közül néhány megállapodás születik, néhány pedig hanvába, hol Idén például egy cég, amelyet nem fogok megnevezni, abból adódó aggodalmában, hogy nem biztos abban, hogy egyes helyeken jól nézné egy konkrét ember azt, hogy ő kötnek velem egy együttműködési szerződést, hosszú kindulódás után úgy tűnik, hogy abból nem lesz semmi,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 legyen a beszélgetésük. Nem, vagy, ezt ezt, nem hangzik rosszul. hogy az is be benne... van. Há igen. Három darab kormánypárti, és egy darab nem annyira kormánypárt is. Hát ott különösen a, a, a karácsony Gergely személye az, az továbbra is nagyon érdekes, de, vagy érdekel, de. Ha szóval nincs az a hogy a Ger Gergely. Százren, jár, roncsol, nem szeretném ilyen, elmesélni, hogy baj. hogyan működik e tekintetben az útművelet. Nagy hogyha, hogyha jött meg, meg mert tenni, azért, mert azért, azért nem Nem akarom rontani az esélyeit, főpolgármester. És hát, hogyha ő ez, ez is benne van a, a, a, az összes ilyen szomorú dolog lenne, mert azért azt gondolom, hogy. Nem, nyilvánvalóan nem tudok összegeket, és, és, de nem lehet egy ilyen, egy, egy ekkora ezek nem gombok, ezek szérna Ebben teljesen igazad van, arról nem beszél, hogy, hogy hány ígéretet figyel... kaptam már. Figyelj, még ezt is... Ne, ne, hogy mondjam neked? Uh, egyebek közt... Igen, ja, igen. Szóval határára értem annak, hogy emberek nekem fontosak, és nem érzem ugyanezt a fontosságot a másik oldalról, de ezt alapvetően a saját ö, magam kritikájaképpen mondom el, mert azt kell, hogy mondjam, és ilyet nem mondtam még soha, a Először, hogy ugye én azt mondtam, hogy a politikát azért vettem be, mert az olyan, mint a szomszédok, vagy az, az, az a barátok közt, és ott én tudom demonstrálni, vagy tudom mutatni annak megfelelően a politikusokkal beszélve, hogy hogyan zajlik az élet, kevinszpésziként, vagy nem kevinszpésziként, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem vagyok abban biztos, hogy én ezt októbertől folytatni akarom. Elegem hát, lett. Jön. Csak jó, csak rosszakat hallottam most őre, sajnálom. Sajnálom én is.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 06148909999 egy és 063677 4 egy perccel. Havazik. Van még bárki, aki szeretne mesélni, vagy tőlem kérdezni, vagy velem hallgatni? 061 9 -0. 999 és 06 3677 hat rush from one fad to the next. You talk and it has no effect. You are the target for stars. Jó reggelt! Romár vagyok, és csak a tekézős emberre szeretnék reagálni. Igen. Hogy velem is csodálatos dolog történt mostanában, Na. hogy megkerestek az általános iskolai osztálytársaim 45 év után, azt hiszem. Ehhez tudni, hogy én nagyon sok Iskolába jártam, tehát a gimnáziumig azt hiszem, hogy 8 osztályba. És ez, ez, ez hogy hozta egy a sors? Hát költözés, betegség ebből az osztályból, és két év után buktam vissza. Hát nem buktam vissza, hanem osztályt kellett ismételnem, mert hosszú idegbeteg voltam, meg kórházban. Mi <hőző> Valami fejszerkor, valamilyen így igen. igen, igen, igen, igen, igen. Igen. igen. És, ö, és én mondtam is nekik, hogy most miért keresnek meg engem. <gül> és mit mondtak? Mert hogy én csak. Tessék? És mit mondtak? Hát hogy ők én olyan csak, embert én is. És... Nem. Én hát én ők 8 évig, ugye egy országra jártak. Aha. Én, én egy évvel utána. egy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 és most hogy hogyha sikerült volna, akkor nem találta volna meg a leveleket, és elolvasta őket? Nem, azért az ember szelektál, amikor hív egy konténert, hogy most ez kell, ez nem Igen, kell. Igen, de ezért... önnek ebben teljesen igaza van. Ön hány éves? 55 leszek mai júliusban. Szóval azért az emberrel történik egyszer másszor az, hogy a szortírozásnál beleesnek immáron olyan dolgok, amelyek a korábbi szortírozást megúzták. Hát van így. Így, Tehát én de... például a legnagyobb szortírozást anyám halála után csináltam, de anyám halála utáni szortírozás az egyértelműen rávett engem arra, hogyha nem egy, nem egy szőnyegen találnak meg az ágyam előtt, ami teljesen váratlan esemény, függetlenül attól, hogy előtte beteg voltam,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 nekem írtak, az, az volt a nagyobb élmény, mert hát ezek ugye ilyen másodikos, harmadikos levelek voltak, és az volt az igazán, hogy meg ilyen, de rendőrségi büntetés, uh -huh. hogy 85-ben megbüntettek uh -huh. 1000 forintra, mert 82-ben mentem a kerepesi uh -huh. úton a, a, vissza a laktanyába, akkor már testen voltam, de az volt, hogy én nagyatádom voltam Katona. Mm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 Igen, így kigyűjtöttem. Tehát. Ez kurva arra készültem végül is, hogy az osztály találkozóra elviszem az embereknek a levelet, Igen. és odaadom nekik. Beleértve, hogy de... abban jó vagy rossz van, mert van olyan, ami.. Hát az osztályból most. Mi mit ír vita azt, hogy gyógyuljak meg azt írták nagyjából. Jó de akkor miért akarja visszaadni? Hát legyen az ő emlékük. Én.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 mivel van két lakás is, de betegség, vagy szenvedély, vagy nevezük bárminek megfelelő rész aláhúzandóan, néha többet nem szeretnék mondani, tudomásul veszik, hogy ezek a lakások használhatatlanok, és nem mondom, hogy nélkülöznek, de élnek megfelelő meglehetősen furcsa körülmények között egy harmadik van. Tehát az, hogy valaki ilyenek együtt, az... Az súlyos. Az, az, az Igen. Hát súlyos lehet. Ja, azú, hát, de de azóta rendszeresen dobál ki, vagy vagy, vagy meg nem. Év, nem évente lehet egyszer. Régen volt hulladékelszállítás, akkor szóltak is a mondta, hogy most mit csinál a Balázs, hogy most kidobja ki az egész házat, mert akkor ilyen matracokat, meg ilyen ágykeret, mindent kidobtam, amit lehetett, de, de még mindig tele van a padlás, nem...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 ő egy pár 25 évesek. Igen? Van egy nevelt fiam a harmadik feleségemtől, 2018, 18, Igen? és van egy közös gyerekünk, ő most volt 7. Nagyon jó, hogy telefonált. Nekem nagyon tetszett a történet. Mondhatni, inspiráló volt. Volt neki egy... Nézd, nem olyan volt, mint Jakarta. De az kell, hogy mondjam... Hogy ez a vissza a feladónak ebben a formában különös tekintettel arra, hogy elmesélte, zseniális volt. Hát örülök neki. Hát még igen. Ja, és ja. azt még mondom, é, hogy az én, én fiaim voltak Hollandiában. Wow. <gül> Vannak hogy... idői. De ők voltak azok, akik különböző időpontban jöttek haza. Igen egy hét eltolással. De az egy nagyon az egy hosszabb történet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 nem, akkor hogy 23 évesek voltak, hogyha most 25 lesznek. Igen. Mert, mert két éve javulásban... És gyógyulta történt. jött haza a másik? Ö, nem mondanám. És gyógyul. Nem mondanám, ez, egy, ez, egy, ez tényleg egy hosszú történet. Én utána ki, kimentem érte repülővel, igen. tőlem megszökött a pályudvaron. Igen. Jó, majd, majd máskorán. Jó, rendben van, így lassanként ismerkedünk. ez szintén szóval azért lássák be, hogy ilyet, tehát a rádiózástól való függőségem, Géza, csak így mondom neked, ampasszam, hogy a rádiózástól való függőségemet is néha kórosnak élem meg, de hát hogy ne lennék szerelmese ennek az egésznek, amikor tudják, mint a Géza, hogy tegeződöm önökkel, nem, hogy hát mint a vakuk a sóskiflivel, hogy ahány sóskifli, annyi mese.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 minden nap műsort készítek, minden nap. Volt olyan, hogy kirúgtak, volt átmenetileg két-három hónap, de huszonkét éve. De nem úgy, mint a borosbocskor. Egyedül. Fialajános, És aztán egyedül csinálom az egész miskulanciát. Ebben is el lehet fáradni kész. Tehát ennek az egésznek a fenntartásában.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 de szerintem érthető voltam. Egy perccel múlott fél kilenc. Havazik. 0614890999 és 0636771161. Még egy dolog van, ugye, azért ez a történet engem most nagyon megfogott, szóval,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 Elnézést a hangom érdekel, sajnos elkapott az influenza. Hát Sok érdekes történtet végighallgattam, amit néha őt az enyém nem lesz érdekes, csak egy szerélykérés. Igen. Amennyiben nem szűnt végül végül a az önkormányzatokkal. Igen. Ha legkülelem a karácsonyi gergővel beszél. Igen. -e már meg szerélyekére, hogy itt a lakosság kérése és tiltakozás előre miért durta fel a pillangóparkot. Sok pénzért Értelmet, Jó, hát én erről én. volt már szó az adásban, semmi más hát nem tudok tenni, mint hogyha ön akar vele beszélni, akkor összehozom, De én ezt azért nem hozom szóba, mert erről... Jó, ja, tehát per... ebből az Jó, elkérhetem tök. a telefonszámát? Összehozhatom önt Karácsony Gergely-el pénteken? Hát Karácsony különben is, mert van egy különben nem, problémám, ami azt jelenti, hogy mióta csökkent a rezi, az hogy magasabbnak bérségetek. Így, hogy... De most nem tudom, hogy jött ide úgyhogy itt valamikor is nekem önkormányzati lakásom van. Igen. Egy, Tehát nem saját tulajdon. Igen. És akkor, amikor a lakásra is csökkenti, és bejött pár éven. ezelőtt akkor ezer vagy kétezer, vagy minimális visszegyel, de csökkent a lakdélem. Aztán el kell fél év, egy év, hogy a tudjuk, keresni, és akkor megugrott a lakbérem magasabbra, mint a kentés előtt volt. Te azt ez mennyiben tartozik arra, hogy összehozzam pénteken a karácsonygergővel? Azért, a Karácsony mert a a karácsonygergővel beszéltem, azt hogy keresse meg a lakásos helyet, ahol beszéljen meg. Hát Tudnánk egy és ugyanazon dologról beszélni? Azt kérdeztem, akar beszélni pénteken Karácsony Nem, Köszönöm szépen, a pillanatok akkor, ha túl vannak, akkor sem sok nyilatkozat van Köszönöm. Köszönöm szépen.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 amit mondtál, de azért mégsem, mert azért maga az a csoda, amiről beszélsz, az csak így jöhet létre. És ezt a csodát ezt nem lehet a hétköznapokban, mert ez egy másik. Igen, de a könyvegyebek között erről szól. De, de azért, a, azért a, a, ez a csoda, ez nem csak neked van. Én És ha ezt... a fürdővízzel, akkor kiöntenénk a gyereket is. Én ezt... Azok az emberek, akik ide telefonálnak, azoknak is ez. Meg megadnak a hölgynek, aki minden nap erre biciklizik angiába. Ebben neked teljesen igazod van, de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 Jó reggelt! Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Haló, jó reggelt!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 Na most a hurcolkodás közben egy, egyetlen egy szobába kellett költöznöm, ahol ráadásul zománc kemence minden föl lett adva, meg az egész addig alkotó életem, és hát egy nagyon nagy zuhanás volt, ráadásul egy nyakimütétem is volt, tehát úgy éreztem, hogy én soha többé nem fogom folytatni azt az életet, amit 70 éves koromban abbahagytam, és ez valóban így is történt,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 azt a riportot, amikor a, a Hompola Krisztinával való kapcsolatában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 és ez a mondata után azt mondtam, hogy, hogy téged ezek után nem, hogy jobban becsülek, hanem aranyba foglalak, hogy így reagáltál rá, és egyetlen egy alkalommal, ezt ez lesz a vége, szerettem igazán beléd, beléd, amikor nagypapa voltál, mert nincs közös unokánk, mégis az én unokámat annyira nagypapakként kezelte, hogy az unokám, aki most 20 éves,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 061 és egy. kellene filmesíteni. Meg és tudom, hogy ön, hogy, hogy tudja kihozni az emberekből ezt? hogy önnek is nagy szerepe van ezekben. Megmondom kihozni önnek, kihozni. Hogy, hogy hogy tudom ezt létrehozni. Úgy tudom létrehozni, hogy bizonyos, hát amit mondtam önnek, hogy előidézek itt egy olyan légkört, amilyen légkört egyébként más normális emberek a hétköznapjaikba visznek a nap 24 órájába. Bár amennyire 24 órából áll egy nap, mert valamit alszik is az ember. Én pedig bele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 Köszönöm szépen. Én van. is nagyon szépen köszönöm. 061 099 és 06 Kálmán. nulla és nulla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 Holnap 8.04, Fiala János. Akkor ide, holnap 9.00, Fiala János. És egyszer ide, holnap 8.30 így megy ez. viszont hallásra? Civil rádió FM98 Tisztán fogható.